In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa n'a'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayi'ati amalina. Min yahdihillahu fela muzillelah, wa min yudlil fela hadiyelah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh.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 o kullu bidatën dhalale, o kullu dhalale të në të nga. Në dërruar besimtarë, Profetishtë sallallahu alai sallim, ka thë në hadithin të cilin e trasmetonima muslimi, në gjojnë i se është një hadith madhështarë, në të cilin të regohet gjendja e muslimanëve dhe qëfar i prejtë ata në kohë në fundit. Thotë profetë sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka pasur asni profetë për para meje. Thotë vetëm se i ja ka të reguar, nuk më thonë, as, asni profetë për para meje, thon, nuk ka ndetu pa i të reguar. Umetit të ti, khajrin që e din të për ta, dhe pa i parë dhe i mëruar, shërin që e din të për ta. Dhe, umeti ju e, dhe më thonë, umeti islamë. Është një moment, te cili Zoti i Madhëruar ja ka vendosur mirësinë në fillimin e vet, dhe në fundin e tij do ndodhin sprova dhe gjëra të cilat ju nuk do t'i pëlqeni, domun gjëra të urryëra dhe gjëra të qihen fetë. Dhe do vinë një fitnë. Pastaj do vi fitne të tjera dhe çdo fitnë që vjen më pas është më e madhe sesa ajo tjetra që ishte përpara saj. Derisa De kur të vi një fitnë, do thot besimtari, kjo është ajo e cila do më shkatërroj mua. Më pas largohet kjo fitnë. Pastaj vjen një fitnë tjetër, e thot besimtari, kjo, kjo, në kjo është ajo që më shkatërroi sigurisht. Po profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kush dëshiron që ai të shpëtojë për prezianit dhe të hyjë në xhennet, domethën kur ti vi kë gjendje e këtyre fitnave këtyre vava, atëherë ti vije vdekja duke besuar Allahun dhe ditën e fundit edhe letësilët me njerëzit ashtu si që dëshironë që ata të silën me ta. Në këte hadit, profetisë sona loli i sellem, në tregon që në kohën e fundit do ndodhë fitne, do ndodhë fitne shumë të ndva. Njështë njëre për fitneve që vjenë e këmë madhe sa ajo që ka qenë për para saj. Edhe këshu me radhë dhe eri sa të vi fitneje dëgjalit, e cilë është fitneja me madhe që ka gëzistuar njerë në ruzun të kësor në gjithë historikon e njërzimit. Edhe për para saj normalisht që ka fit në tjërë të cilët dojnë si para pregatitje për ardhin e fitmes e dërgjabit. Që njërzit të jenë të para pregatitur për ardhin e tjë dhe të aparnojnë ata. Edhe një për i fitmeve vë më dështore të cilat ndodhën sotë. Në botë, edhe e sfidojnë botën të gjithë, është fitë në ja, e asaj që quatë rendi i ri botëror. Rendi i ri botëror, do të thotë që gjithë botët do të futët posh një punështetit të vetëm, të cilë në drejtonë vetëm një fuqie vetëme, edhe dhe të bëjnë të gjithë njërzit posh saj fuqie të shfarë dëshonë ajo që është në ta musliman, apo jo musliman. Në vitin 1980, pikrish në 22 mars e këti viti, është nërtuar një lapidar në një për qyteteve përëndimore, një nga shtetët më të më dhej përëndimore, është nërtuar një, një lapidar në cilin janë dhënd disa u dhe zime, të cilat në banjë këtë datë që u thashë, janë dhëndë njësa u dhëzime për rendin e ri botërorë, të cilat dovinë më pas. Këto u dhëzime janë shënuar në të të gjuhë të bobës, dhe një një për të tërë janë shënuar dhe në gjuhë në rape. Edhe në këto u dhëzime thua ndër të tjera, që njerëzit të gjithë duhet kenë një gjuhë të vetme. Të gjithë duhet të drejtohen nga një qeveri e vetme. Duhet të kemi një fetë të vetme. Gjithashtu ndërë në dorë tiran ton thuat që numri njerëzve që duhet jetoj në ruzun të jetojnë në rruzullin toksor nuk duhet të kalojë numrin 500 milion veta. Domethënë, sipas këtij rendi të ri botëror i cili dëshiroj të bëj në rruzullin toksor, dëshirojnë që të arrijnë më së gjeje që të zgjidhin për njerëz vetëm ata që duan, këta që do të drejtojnë terrenin e ri botëror, ndërsa të tjerët, të cilët i bie ti 90 të e njerëzimit parapërsisht, duhet të zhduken nga faqja e dhëut. Do të thonë se njerëzit janë 6 milion njerëz paraqë 6 miliard njerëz parapërsisht, duhet të jetojnë për ytyre vetëm njëdhjetë. Një e dhjetë të ty duhet jetojnë kurse tjerë duhet të vdesin ose duhet vriten Ky është e ndiri botror një prej shteteve përndimore të cilët pretendojnë demokracinë dhe të drejtën e fjallës Dhe Ata të cilët Kërkojnë të angrejnë të rendjën qifutët Dhe qifutët historikish kanë qënë njerëzit më të u rruer Dhe njerëzit të malkuar në qijel dhe në tokë Ata rendin pas do pisliku dhe pas zhdo në dyrësie. Ata rendin pas zhdo kurthi dhe zhdo dredhije e cila i bëhet besimtarve dhe njërzimin përgjësi. Dhe për ta arritur këtë qëllim të cilën e ta i quaj në rendi i ripotror, në cilën e ta kanë arritur, ja kanë arritur dhe një farmase, Ata kanë vendosur të bëjnë shumë gjara. Dhe që futët, janë njëres të cilët i din shumë mirë hilët, sepse janë një të shejtanit. Edhe ata e kanë të shkruaj të në libërën të rrët t'ilmudin, që ju jeni pobëllë i zjedhërë i Allahot. Dhe Allahot i madhëruar i ka kryuar të gjitha kryesat, njerëzit e tjerë i ka kryuar gomerë për ju kështu shprehen dhe form gomerë i ka kryuar të gjith njerëzit përvek shifutve si gomerë që tjenë për të shërbyrë pobëhet të zjedur të Allahot, në pobëhet shifut kështu që ata i konsiderojnë të gjith pobëhet e tjerë gomerë ndërkoj që Allah i madhuruar ka thënë në Kur'an ola ka dhe kerramna bëni Adam me kemi ndërruar birin Ademit si mund të të shifutut ti këthejnë gjithë njërëzë në gomerë dhe të vrasin në të djetët e tyre, i shdukë nga faqe dheu dhe të lenë, vetëm ata që dëshojnë ata. Normalisht që ata kanë rëthuru kurte dhe tyre për të arritu të qëllime. Dhe ata kanë vërrej që një prej faktoreve më të mëdhejnë të cilët i pengonë ata për të ngritu rendin e ri botëror është feje islamë. Sepse që ta kthesh një person në Goman, ka nevojë që ta zhveshësh ata nga feja. Ta kthesh atë në një krijesë i cili ka dëshirë vetëm të, të të ngopi epshet e tij të dunjas. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Walaqad darana li jahannama katheeran min al-jinn wal-ins. Ne kemi krijuar për xhehenëm shumë gjinde dhe njerëz. Lëhum kulubu laje fka hun e biha Ata kan zemër por nuk kuptojnë me to O lëhum ajunu laju bësiru në biha Ata kan sy por nuk shikojnë me to O lëhum a dhanu laje smaun e biha Ata kan vesh por nuk gjojnë me to U laje kekel anami bel hum adhal Ata janë si bagetit për kundën zeta më të humur së pagtit Do më thënë njeri ju Kër u lërgoka nga e vërtejta U shru këthejka në pagtit Ose më përse pagtit ose në gomarë Edhe këte gjithë të regonë dhe Allah i madhurë në një jetë të jetë të kërë flepër më shri këtë cilët kërë të gjionin Porësim profetike ose ajetët kërë anore thoshtë të thotë Allah i madhurë për ta Ata dhe por një kështo Dhe të ke emë në humëmur umë musë të më fjera fërrat minë kasuara Ata dhe duke nësi kërë janë gomerë të trembur për nërgohen nga luani Kërë të gjionin profetin sa në selëpë si duke shenë si gomerë të tremb Njësëj si gomari, kur, kur largohë nga besimit ti në Allahun edhe nga udhëzimet e feje së vërtet. Edhe që i futët dhe kam këptuar të legje e shumë mirë për këta arsue ata, ka rendur me njështë do mënyrë që ti largohë njëzën në feje e vërtet në feje i samet dhe kjo gjë është bërë për e tyre që në fillimet e i samet. Edhe kanë rënë ndërkohëra ndërkohëra për të larguar njerëz nga feja sepse në të vërtetë feja islam është vetëm një fe e cila është pengesa e tyre më e madhe për të arritur atë që quhet gomarizimi i njerëzve. Sepse ata përveç muslimanëve kanë arritur të gomarizojnë shumicën e njerëzve. Prandaj ata kanë ngritur kongrese kanë ngritur simpoziume edhe takime botërore në të cilët mbrohen ato gjerët të cilët janë pislik i qartë, janë shmendurij i qartë, që dikur njërzimi si ka parnuar kur, ose i ka parnuar në fshetësit dhe kishë të tërpë një shfaqte, sot ato po publikohën si kur janë të mira, kur se e mira, po publikohën si kur shë keqe. Për ndaj i moraliteti, sot po quët e drejta e njërë juqës. Kurse homoseksualizmi po bëhet diçka me vlerë, ajo sa po e bëjnë dhe vetë njerëz të cilët janë politikanë të mdhaj dhe thonë ne bëjmë të ligjje për të nxitur popullin që ta bëjë këtë ligj sepse njerëzit po kanë turp. Dhe po ngren kongresë, simpozium për të ligjje sepse ata duan të arrijnë te këta njerëz në kafsh. Për arsye sepse po e po e ktheu njeriu në kafsh që mundi ta përdorësh dhe të mukojë. Edhe këshu ma antë kësaj ata kanë, kanë për arritur qëllimin e tyre që njerëzit i gjithë të shërben që futëve. Ky është gomarizimi njerëzimit. Nëse dikur popoj të e bënë në gjunaft që ofë dhe më dhënë vjedhjen, apo vrasen dhe kishën tur për i se gjëje, apo i moraliteten apo homoseksualizmin, sot kjo po bënë një form që së shë bërë kur më në histori. Nuk ka par historie një lëjë reklamimi dhe të kjeqës i sot, për është u tërgova. Dhe pika kytë që si që thashtë që i shqetson që futët është fej e islamë. Pra në dhe ata kanë thurur kurthe. Dhe një prej kurtheve më të mëdhaj që kanë thurur ata për të shkatruar islamit dhe muslimanit, është ajo ideje që quët bashkimi i theve. Sëmba se dhe kush mund përë se që lidhje ka këtë temë me temë për që po flasëm ne dhe filluam rratë në kaluar për gjëre që nëzjerë njërim nga feja. Kjo është lidhja. Ata dëshirojnë të bëjnë bashkimin e feve. Jo sepse atyru dhimësën muslimane dhe i duen muslimane, por sepse ata duen të shkrinë islamin, të është dukin sepse islami është i vetë, është i vetë mi edhe feja islami është i vetë një feja e cilëa A sheh guards me të përballoj çdo lloj sfrufe që gjinë në dynjan. Dhe feja më sheh vetëm një fe e cila nuk pranon të bashkohet me të kotën dhe të të bëj të bëj bë kompromis me ta, dhe këto edhe këtë lloj gjëje ka kuptuar edhe Qafiavet vet. Po ndonë Putin i ka thënë një kal të tillë, të cilën e ka treguar sheh Abdulaziz Tarifi në librin Tauhidul Kalime ala kelimet e këtë të uhind. Thot, ka thënë Putini, si li ka qënë presidenti Rusisë dhe tashma, shako më për shtetë, kërë minister, ka thënë në lejojmë në vendet tona për hapjen e të gjitha librave fetarë të gjithdo dhe i feje, përveç të uhindit. Sepse a i nuk përënon, orë ta kërri edhe i azjeson të gjitha fetet jera. A dhei e ka kuptuar që Islami vërtetësh është vetëm një fe e cila nuk paranon bashkim dorëtakrimi as në lloj feje tjetër. Edhe qëllimi i këtyre njerëzve që përpiqen që të ofrojën Islamin me fe të tjera është që ata të arrijnë të nxjerrin musliman nga feja e tyre që data të hynë në në zinxhirin e gomalizimit të njerëzimit. Me anë të të cilët ata do mundë të dikthejnë njerëzit e tjerë në disa skllëvër të cilët kanë lëkurë në njërië, por në të vërtet janë gomerën. Prande edhe kanë thurë gjithë të kurëtë, të cilët kanë bërëtur edhe në vendin tonë, edhe po përën simpozion me këto ditë për në për harmonim dërfetare, që uajnë dhe për dialogu ndërfetare. Qëpa kanë përqëllim, ata me fjallën dialogu ndërfetare dhe harmonia ndërfetare? A kanë përqëllim e dialogu ndërfetare e harmoninë ndërfetare që ne muslimanët mos i bëjmë padritësisë krishterëve edhe çifutëve e kanë këtë për qëllim? Un po u them sigurisht se nuk është ky qëllimi i tyre. Sepse për dy arsye. E para, sepse ata e dinë shumë mirë që krishterët dhe çifutët nuk u zgjbrë kurrë padritësi në kushtetin e muslimanëve. Duke pasur arsye që sot muslimanët nuk kanë kushtet të tillë. Por edhe ku kanë pasu për shtetë, atyre lukur shbërë për dhejtësi në i njërë. As Asë kështetëve të shifutu për kundës i kanë jetuar në shtetë në istanë më të lumëtur se shumë të jetonë në shtetë të tyre. Edhe këtë gje të regojnë dhe ata sotë vetë me dëshminë të tyre. Më të lumëtur kanë jetuar. Edhe më pak takë sa kanë paguar se shpaguinë sotë. Ndërsa... Tu në vendin tonë, normalisht, nuk kam pasu asë dhe gjithë keqë e prej neshë, nuk kam parë prej neshë asë dhe ngujë padritsi e për kundazin e muslimavë nga është bërë padritsi, edhe ne imi të reguar më të butë të gjithë duhet. Êshtë sharë feje e jonë nga në kështë erdhe, edhe atyre pse u du kështë erdhe, edhe atyre të cilë e dalë në mërmedja, e sharë feje e jonë, e sharë profeti jonë sallallahu a.sallam, dhe ne kemi herështu dhe kemi edhe nuk e imbërë asë një loj, pa drejtsi e së kujtë. Qfa qëllimi e tërë ka me fjallën dialog dhe harmonin dërfetare, kër ata jenë të sigurët, sepse vete kam pushtetin e dorë, edhe nuk kam frikë për kujtë. Qfa kam përqëllim atër me fjallën dialog dhe harmonin dërfetare dhe harmonin dërfetare, Kërë ata dinë shumirë që ne dhe nejemi atasirë në shbërë pa dresi dhe po në bërë pa dresi Andash nga anë e shtetët, andash nga anë e individet dhe medjave Edhe me gjithë ta kërkojë për njerë që ne të bëjmë harmoni në dërfetar dhe bashkim ta shkrim, njësame, në dërfetar Ata kërkojë një të vërdet të shkrim për njësame dhe të shdukin e të nga faqe dhejë Ndër tjera dhe në vendin tonë Edhe për këtë Dëshmon ideje për gjishme që u të regoha nga fjullimi dhe i tani Gjithashtu për këtë dëshmon fjalla Allah subhanu wa taala që ka thënë në Kur'an Dhe Allah i më dhuar thot vetëm të vërtetëm Walen të rbanë këll jahudu walen nësara hëtta të të bja amillete hum Thot nuk kam për të kna që prejtet që i futët dhe kështet Dhe i sa ti të ndjekë shfenet tyre Dhe i sa ndjekë shfenet tyre Dhe më thënë Ata të shvardhulloj gjithë që të shfaqin Jo dialog, jo afrim, jo harmoni Ata të synimi të tërri Vërte të e shqe ata Të indjeri njerët nga islamet dhe të tifusin Ata në fej në tyre ose tifusin Në shdo dhe kufri E nësishmë është të dalin nga fej e tyre E cile i mbronë ata dhe mbronë unitetin e tyre Dhe identitetin e tyre Edhe për këtë gjë Kam folur vetë Për i këtërin kështerë është një për i tyri cili quatë në librin uh, Udhëzime në rrugën e dialogu në më të kështere dhe muslimanëve. Ka vendosu disa pikën të mbasi ka folën shumë gjerë për të qërështje, ka folën me fjalë të pa qarta, duke shpërë disa ide që duke në të bukran për pa më në parë, por që qëlimi të tërë është që muslimanët të shkrihen me kështere të në një fetë përbashkët e cila është pjellë si pasti e bashkimin dhe më një disa me dhe kështerizmit. Pani ato nuk e shodi në fund, në fund të librit tregojnë që nuk e shodi që muslimanët të shkojnë kishë, edhe të falin një namazi si të fani krishterët ose krishterët vin në xhami si të falin namaz siç falin muslimanët. Nuk e shodi thotë që të ndërtojnë një një vend adhurimi për të përbashkët ku ta adhurojnë Allahun dhe krishterët dhe muslimanët ta duan njëri tjetrin. Domethënë një dashuri të plot sepse të gjithë po punojnë për Allah. Kështu thotë kë? ky. Me shtëpivit e veta, të cilët pretendojnë se ai do të mirë muslimanëve. Por që në 10-in libr thotë që nuk duhet të cënohet kjo akidia, thotë domoshta që ai nuk panon që të cënohet akide e trinitetit në këtë lloj dialogu. Domoshta ai thotë ne mund të bashkohemi, bashkumohemi në çdo gjë vetëm në akiden ton, që themi Zoti është 3, ne këtu mund nuk u bashkumohemi kurrë. Kurse ne do të bëjmë lëshimën në Fenton që të bashkohemi me ta, ky është kuptimi i fjalës dialog dhe këtë libr thashë quën udhëzimet drejt rrugës së dialogut ndër në fetarë. Domthonë ai ka apo qëllim fjalën dialog dhe ky është kristian dhe ky libër është botuar nga Vatikani, domthonë që është libër i miratuar nga vetë për Jezus dhe fesë kristare, qëllimi i tyre është bashkimi ndërfetar. Nuk është qëllimi i tyre, si pretendon dialogu për të arritur tek e vërteta. Se nuk jemi kundë dialogut për të arritur tek e vërteta, por qëllimi i tyre është shkërirja e islamit dhe muslimanëve që të bëhen si punë e tyre, ose minimumi që të kthehen në njerëz të dyshim në fenë e tyre. Prandaj propozon ndër tjerë që muslimanët dhe krishterët të marrin pjesë në festa ndërfetare tek njëri tjetrit dhe të dhe të kryejnë namazë të përbashkëta. Por e trazohon fjalët e tij, në cilat e të cilat ai pretendon këtë lloj dashurie dhe thotë. E trazhojn fjalët e tij dhe thotë. Thotë që ë dialogu i vërtet duhet ngrihet lart edhe ti et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 në Medinë kur u kërkuar për krishterëve që të bënin lutje për ta shkatruar Allahun atë gjën në tokë. Domethën ky prifti djalogu në thon katastrofal nëse muslimanët i kërkojnë krishterëve siç kërkoi profeti sallallahu alajhi wasallam krishterëve që i lutën Allahu ta shkatrojë atë një atë gjën humbie. Domethën këy në të, të vërtetë nuk kërkojnë që ne të trempenton, por kërkojnë që ne të lvizim nga punë që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam. Ajo që ka bërë për vitin sallallahu alajhi wasallam që na ka uhzuar Allahu në Kur'an që ka përmendur atë ky vet si thotësuar në numër 3 që është u Al Imran. Në cilë në thua që o kreshter e janë i të infjale vetme Edhe në cilë në thua nëse ju nuk e paru të të të vërdet E janë i të lu të mellot të shkatroj që atë ishë në humbje Këtë thotë kjo është katastrofale për dialogun Dë më thënë këta thonë dialogun të të vërdet do thotë që ju muslimat vini të këne dhe ju në të kju Kurse ne u thejme i atyre të që ka thana Allahu Subhanahu wa ta'ala në Koran Allah subhanahu wa ta'ala thon Kur'an qul ya ehlen kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na na'bud illa Allah thuaj o ju ndeks se librit e jeni tek një fjalë të përbashkët me njerëzën dhe me tyj që mos adhurojm as kënd tjetër përveç Allahut wala yatekhidh ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah wala nushrik bi shay'e mos i bëjm shok Allahut dhe mos e marrim njëri tjetrin Zotra për veçomallo subhanahu wa taala fa anta wallahu dhna sa'atka ash-hin fa qulu ashhadu bi anna muslimun fa ni sami musliman dheshmonin qe ne jemi musliman Kjo është stresa që u bënim në atyre po qese ata nuk e parnë te isojin Allahun edhe parnën qe t'ngjenin ato tyr në kufrin edhe shirkun në tyr ne u themin nuk biem dot kor në to dhe nuk marrin pjesë në dialogjet tuaja t'cilet ju i quani ato dialogje ndër fetare sepse qëllimi tyre është shkatrimi i islamit dhe i muslimanëve Kjo është e që i shqeson më shumë ata se tësa ta e dinë që i shtami ka kryuar një loj perde e në të cilën nuk lejon që të hynë dushimet e tyre në Fenistama. Ta që i për tërgur shkurtimisht se ku shë janë të gjëret e cilët ka tërgur Allah në Kur'an shka që të pëse kështeret që futet janë qafirë në Fenistama. Thotha loj ma dhe ure për që futet o kallet i li hudu rëzirë në një bënë Allah ka thënë që i kanë dedikuar Allah të birë. Gjithështu ka thënë Allah për që futët. Lëka disemi Allah ka u në ledhina e kalu, inë Allahë faqiru wa nahnu agnija. E ka djurë Allah subhanu wa ta'ala fjallë në të tyrët e cilët kanë thënë Allah o shqivarë për dhe nejmi të pasë. Ta ishtë që futët. Thamë për Allah o shqivarë për dhe nejmi të pasë. Allah o ishkot e roftë. Gjithashtu ka thënë Allah i madhrua për që i futët U akale që i jehudu i jedu Allah i më gëllule Ka më thënë që i futët dore Allah u të shënbyllu Do më thënë, thënë Ata thënë që Allah u është kopratës Allah u i shkaterovë dhe i malkoftë Beljedahu me bësut o tani jun fiku kejfe jesha Dhe Allah përkunde zidurët e ti Janë të hapur e shpenzonë si të doj U alu i lubi ma kalu Dhe ata janë të malkuar për të që, që thanë Të malkuar janë që I ka malkuar Allahu që i fut në këta jetë Sepse ata thëmë për Allahu të fjallë Gjithashtu të të Allahu subhanu wa ta'ala për ta Inë në ledhjin e këfru në billahi wa rusuli Ata të, të cilët e mëhojnë Allahun dhe profetet e ti O ju lidu në ju fërriku bëjnë Allahun dhe rusuli Dhe duon të bëjnë dëllin dhe me të Allahun dhe profetet të ti O ju këllu në nuk minu bërë dhe o në këfru bërë Dhe thënë e dhe bëshën disa dhe dhe mëhen disa U Ata janë kjafirët e vërtet, atë allohë, suhën e tala. Ata janë kjafirët e vërtet. Gjithashtu kështë i rëtë, kanë më huërë se pësa ata kanë sharë allohën me një sharje të cilë, me cilë se kanë sharë, askush për para tyre. I dedikuan allohë të fëmi, dhe allohë, suhën e tala, dhe thotë me haditin kudusi, thotë me shanë mua birja demit. Me shanë mua birja demit, kura i me dedikuan mua fëmi, Sepse thua që Allah ka fmi, dhe thot që Allah pas ka grua, dhe më dhenë që Allah i madhur nuk qenë ka i vetëm, dhe pas e në vej për grua, dhe më dhenë qenë ka në treh. Thotë Allahu Subhanu Ta'në i Kuran, Wa kalëti ljehudu e zeyrun i bënë Allah, wa kalëti nësarë e mesihë bënë Allah, Dhalike qaulun bëjëfuahihim, ju dhahi una qaulën ladhina kefarun min qabël, qatële humullahu anna ju fëkunë dhe than që i futët o ziri shbiri Allahot dhe than kështerët mësihon shbiri Allahot ata dhe t'i njajnë me të gjithan fjallëve të atyre që kanë më huar për par atyre unë njajnë atyre që kanë më huar për par atyre Allahu i vraft që dhëtë Allahu subhanu ta në suen tobe ka të lehumu Allah Allahu i vraft pëse shpifin a mundet që një muslimant shkojt dhe të bashkojt me, me ata persone për cilët ka than Allahu i madhurë për ta në Kur'an Allahu i vraft A mund të praino pa i muslimanë kjo më gjëje? Edhe vetë ndoshta se unë do bëj dialog me ta kur ja kush është qëllimi i dialogut tyre. Ku qëllimi i dialogut tyre është që le të nxjerrin nga feja na fusin në fen e tyre dhe kanë propozuar një fe në cilën thuhet një njerëz një, janë 1, domethënë janë gjithë bash, një popull i vetëm kanë një Zot të vetëm, një baba të vetëm. Të thëtë Allahu subhanët ta'ala përta gjitha, gjithashtu ka thënë Allah i madhurën Kur'an, në qatë dhe kefra alledhine kalu inë Allah, inë Allah huë el-Mesihu dhe Mariam. Kanë më ma huër, kanë bërë kufrë atë atëtë cilët thënë Allah huështë Mesihu birë e Mariamës. Gjithashtu ka thënë Allah i madhurën, në qatë dhe kefra alledhine kalu inë Allah e thalithë thëlafa. Kanë më huër atëtë cilët thënë Allah huështë një i të treve. Janë trehë të e nari të të qartë në cilë të regon mohimin e tërë. Gjithashtu, ata nuk e në qafira vëtën për të qështi, po ka dhe arsu e tjera. Por shikosh në përribër dhe tërë, në sidomos në djata në vjetër, gjithashtu dhe në tëren, dhe shikosh shumë shari për profetet a Allahut, subhanu wa ta'ala. Por shumë të shifutët, kam përdendua që Suleimani a.s. ka adhuruar statu e dhe ka da nga feja. Gjithashtu është a i, cili e ka, e, a i cili e bëri vichin dhe a i a dhuroja ta që pretenduan gjithashtu që i fudu pretenduan që Ibrahimi a.s. i dashu e Allah u tja dha grua në ti sarën faraonit faraonit që a i të bënd të mërdhani në ta edhe të kishtë e kajrë për i saj Allah e shkatrof dhe i malkofta ta Vlezit e derrave dhe në me munve bashkomin e me vlezit e derrave dhe me munve të cilët i ka mallkuar Allahu me anë të Davudit dhe dhe Isa ne selam. Gjithashtu kanë dedikuar jehudët çifutot Allahu është katroroft lutit Ali selam dhe kanë thënë për të që ai ka pirë alkol dhe mësuu dhe bëri immoralitet me vajzën e tij. Gjithashtu çifutot kanë thënë për Jaqubin Ali selam që i ka vjedhur. Gjithashtu çifutot kanë thënë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 Kto janë disa pika kryesore të festyre? Atëra u lejohet muslimanëve të bashkohen me ta. Është e sigurt të vlezë musliman që nuk i lejohet muslimanit që të bashkohen me themetarët të marr pjesë në këtë lloj simpoziumesh. Është detyrë, është farë për gjithë muslimanët si thot Sheikh Bekar Buzedi, thot yejbu al muslimin al kufr bi hadhi al nadhariya. Është është detyrë për muslimanët që pa mohojn këto lloj teori e cila thot do të bashkohen dhe do të përzier fetë. Gjithashtu thot Ftesa për të këtë teori, domthonë bashkimi feve është kufur, është hipokrizi, edhe është punë dhe është domethën përpjekje për të nxjerrë musliman nga feja islame. Kështu që ata persona të cilët marrin pjesë në këto simpoziume, minimumi që thotë për ta që ata janë munafikë, ata persona të cilët pretendojnë se janë muslimanë dhe marrin pjesë në këto simpoziume, minimumi që thotë për ta që ata janë munafikë dhe përpiqen që të shembim isamin në isamin duan apo nuk duan ata e kuptuan apo nuk e kuptuan ata. Nusim Allahu subhanahu wa taala nda ruaj nga çdo fitne e ngjëra e keqe. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasullillahi wa ala anihi wa sahmi e gjemaim Sirja për dialogu në dërfetar Me koptimin të cilin e të reguam Koptimin vërtetit këllet dërgjë në dërfetar Në dërgjë të është tirje për në kufrë, për në shirkë, për dali në feja Dhe kjo e gjë është nga qështë në më të qarta në fejnë islame Ma ti ka ndërguar djetarë që për këtë ka rëndakor të gjithu me të islam Nuk ka sh sepse kush pretendon që në të qështë e ka kodradin në lëdjetarve i vetë del nga feja, kur pretendon që i lejojnë musimari si dhe ose që ka dy mëndime që disa e lejojnë në pojo, që i njeri u dën nga feja dhe të bashkoj fenista me i fe tjetër. Edhe kjo është është është e pëse ne folëm sot për të qështje për të reguar qështje në dialogu dhe harmonisë në lëdjetarë për cilë në flitët. Sot që e kërbuzejnë në liber në vetë e liptali në dhëritën khalë të bejnë në islamu, dhejri himin e dhjanë. Thot, as gjësimi teorisë përzirës së fejtë në islamen me fetë të tjera, thot, në faqe në numër 22. Në të aletëzojtë që fa ka thënë e i vetë për të qështë. Thot, shohë. Thot, edhe, thejtë biksej qështë i eshtë, qështë i së të thirës në për harmonin dërfetare, ose djallën dërfetare të cini q që të bashkoj të uhidin fej në islame me fetet tjera të cilat janë të anulluara ose janë fej jashtë zhdo lista. Tho dhe kjo dhe gjëje, kjo dhe thirje është rrit dhe tun vahjela, kjo dhe thirje është dalje i qartë në fej e dhe kufr i qartë. Dhe sepse kjo dhe të shfaqë shfaq azjesimin, i islamit që nga rënjë të degët e besimit të punë dhe të çdo gjë, dhe, dhe ky është një lloj xhmau në cilin nuk ka shans të ketë kundërtit me ta. Gjithashtu ka thënë në një vend tjetër, në cilin tregon çështjen e bashkimit sepse kta persona të cilët ftojnë në bashkimin e feve dhe e quajnë harmoninë e feve të kanë ftuar që të bëhen vënda udhurimi të përbashkët edhe me muslimanëve, krishterëve dhe xhufëve.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 Thot kjo, kjo dhe gjë, kjo ftejës është një nga gjunave të më të më dhaja Thot inë hadhe min adhëmin mu harramat O enkel gjinajat O men amila hu o fëhu o murtët dun anil islam Thot kjo është një prej gjunave të më të më dhaja dhe krimet dhe më të rënda Edhe kushe vepronët të, a i ka dal nga feje istame Kështu që feje istame nuk bashkohet me feje në kufrit Dhe nuk kemi nevojnë ne përbashkim e fetë të tjera. Ne kemi fetën tonë, ata kanë fetën e tyre, ne imi të knaqë me fetën e islamë, dhe nuk kemi të knaqë me fetën e tyre, për kundë dhe zine besojnë që ata të gjithë të cilën nuk janë musiman, janë në humbje dhe dëshkojnë në gjëhnem në sëvdes në kollegjëndje. Gjithashtu komisioni për hershëm ka dhenë një fetëvar për të qështja, në cilën thotë, ndër tj Tot ftesës për bashkimin e Feve, mos u mashtroj fakti që këta thon harmoninë ndër fetare, sesa se, se, se treguam që qëllimi i tyre është bashkimi i Feve. Dhe kjo është vetëm një formë për mashtrimin e muslimanëve që ato marrin pjesë në këto simpoziume dhe kongresë, të cilat sot po organizohen në Shqipëri, edhe ajo që më shtyu më shumë është fort për të çështër, sepse sot ka dhe nga ata njerëzit cilë, të cilët thon në vende të tjera Oxhallah dhe dëshirojnë të marrin pjesë në këto logjersh. Dhe nuk arrin të kuptojnë ose arrin të kuptojnë dhe kanë pisllikun në vende të tjera Allahut dhe myslimanësh që kanë brenda ata. Nuk arrit të kuptoju po them që ataën duke avon kazmonisamit duke kuptuar se duke mos e kuptuar të lëgjëje. Po komisioni prohershëm ftesa në bashkimin e Theve, nëse ajo vjen, kjo ftesë për një musliman, ajo konsiderohet dalje e qartë nga feja jo e Islamit, sepse ajo bie në kundërshtim me bazat e Islamit. Sepse këto lloj formë njeriu kënaqet me kufrin. Si mund bashkohemi ne ata që shajn profet dhe i akuzojn profetët? Si mund bashkohemi ne ata që nuk e besojn Kur'anit? Kur ne besojmë që Isa (a.s) është roli i dërguar i Allahut, ne besojmë që Musa është roli i dërguar i Allahut, kur ne besojmë të gjithë profetët. Ne na qinj të qinj kurse ata që nuk e besojn profetin Taha (s.a.s) madje e quajnë dialogun e tij me me me krishterët katastrofal dhe e quajnë ekstremizëm ato që ka bërë me krishterët edhe finso, e quajnë profenës ose në ekstremistën e parë të historisë islame, mund bashkojmë jene me tanë, në shva mund bashkojmë me tanë eve, këtë dhe gje nuk po a themë atyre, këtë gje u po a themë juve dhe të e muslimarëve të cilët, të cilët duan të shkojnë për të simpoziume, dhe po a themë e që shkojnë për të simpoziume minimume që të dhëtë përtoj që a i është munafik, a e ka shprehur qakë hipokrizi në ti në fenistame, edhe ka sepse kjo ftes, a anullon vërtëtsin e Koranit, a anullon vërtëtsin e Islamit, dha, dhe këtë lëgjere si gjithasht e bëjnë të njërës për të nërgër njërës nga Islamit, për të nërgër muslima nga fejë të tërës, sepse ta janë pengesa e vetme e qifudve për të gomarizuar njërzimin. Pasë e të komisioni për hershëm, së fundi, thot, në, së nënti më falë, së nënti, thë të, Dhe ku u nisën ato që kanuam, thotë nuk i lejohet një muslimani që beson Allahun si Zot, që beson Islamin si fe dhe beson Muhamedit sallallahu alaihi wasallam profet, që të thurresh në këtë lloj idejë, në këtë lloj idejë gjuna fjarë, dhe të nxisin të, dhe të tifusin muslimanët në këtë lloj. A jo më thotë ti përgjigjet kësaj ftese apo të marrë pjesë në kongresat apo në apo në simpoziumet të cilat organizohen për këtë?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 Sheh Ahmed al-Qadi, dhe ka folur ndër të dhe për të gjithë termat që kanë përdorur qafirët, me anë të së cilëve ata pretendojnë se duan bëjnë dialog me fetarët dhe, dhe kanë treguar pislliqet e tyre, ul palarët e tyre dhe mashtrimet e tyre me anë të cilëve ata thonë që ne kemi dialog, për qëllim dialog, por që dialogu i tyre në të vërtetë do thotë dalja e musliman nga feja e Islamit dhe ne themi pavendimisht vetëm atë që ka pranuar Allahu subhanahu wa taala Kur'an, "Walan tardha an kal-yahud wa lan-nassara hatta tattabi'a millatahum." Nuk ka burto kënaqje përtej çfarë kanë kishterët derisa të ndjekësh fenën e tyre. Ome yeb ta righeja al-islami dine falyuqbalamin. Kush kërkon fenë tjetër përveç për për islamit nuk përmban përtej inë dine ndalloj islam, feja e parmërt tak Allahu subhanahu wa taala është Islami. Kush kërkon fenë tjetër përveç për për islamit është shafir. Kush merr pjesë në këto simpoziume mbasi i është bërë i qartë qëllimi i tyre dhe merr pjesë në to për të afrouar me krishtërimet e çifutit, ai ka dhënë një festë sa më kush nuk i quan krishtërimet e çifutit mosbesimtar, mbasi ti bëhet i qartë argumenti që ata në tërëll ai ka dhënë një festë sa më dhe këto janë disa ndalesa të cilët kush i bën ai dënë një festë sa më dhe kush thret për të bashkuar Kur'anin, Teuratin dhe Injilin së bashku ai ka dhënë një festë sa më Lusim Allahu subhanahu wa taala t'na ruaj në këtë fe. Lusim Allahun e madhuar që na boi për atë uri që zbatojmë fjalën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, të cilën e tham fillim, në cilën e thon fund fare dhe kush dëshiron. Që të vdesë besimtar, atëherë leti vi vdekja duke besuar Allahun deri në fundit. Allahu subhanahu wa taala shpuleft të mirë të gjithë